Якийсь мент здалося, що авто перекинеться. Задні колеса, з'їхавши з тіла, начебто зависли в повітрі, а тоді грюкнули об асфальт. Авто викоталося у лівий ряд. Чутно було, як заскреготіла коробка передач, потім знову коротко і звісно гаркнув двигун. На вежі прогремів і маєстатично почав згасати останній удар з Дорога була як скло. Я зігнувсь над кермом, закусивши мунштук цигарки. В очі всахалися й гасли вогні. Громадицьку універмагу, магазин з неоновою вивіскою, кінотеатр, над яким біжить і біжить світляна реклама, і зненацька серед хрестя залита оранжевим сяєвом з постатю регулювальника в грубому форманому кожусі. Я сіпнув ручне гальмо. Шосе було забите машинами, усяйові ліхтарів, сіявся брудно-жовтий сніг. Попереду в заверті хорделиці насилу мріло попелясте авто. Я задоволено ошкірився. Мої припущення підтверджувалися, вбивця мав фори у дві-три хвилини, і водій з нього аби який. Він тільки потрапив, щоб проїхати бульвар. При узбиччі клупалася снігочисна машина, і розрив між ними одразу ж поменшив. Тоді проминув ресторан, і, вихопившись на площу, почав спускатися лабіринтом поплутаних з вивистих вуличок. Йому не вдалося втекти непоміченим. Я виграв у нього ті три хвилини. І не його. І тепер ішов за ним слід слід. Регулювальник махнув палицею, Машини рушили, гаркаючи і топлячись одна попри іншої, мов худоба. Я пропхався в лівий ряд і, не спускаючи очей з пулястого авто, вімкнув рацію. «База! База! Я дванадцятий! База! Я дванадцятий! База! Як чуєте мене?» Погода була кепська. Я працював на ультракоротких і за такої хуртовини зв'язок міг пропасти геть. «База слухає», – раптом озвалося з динаміка, крізь тріск ефіру, я впізнав, що говорить цуцичок, і в мене аж от серце одлягло. «База слухає», – повторила вона. «Дванадцятий, що у вас?» «Аварія», – сказав я у мікрофон. «Аварія викликає трійку. Повторюю, виклик трійки, терміново». Якусь мить цуцичок мовчала. «Дванадцятий, я правильно зрозуміла, у вас аварія». Я сумно покивав Усленно у сленгу детективних служб Тартару, це слово було кодовим, і означало воно провал. Повторію знову почав я тлумачити, але цуточок уже отягнули. Ваші координати, 12-й. Аварія. Аварія, монотонно повторював я у мікрофон. Терміново давайте трійку. Координати старе місто в районі Домініканського монастиря. Я кинув мікрофон на сидінні і притиснув газ. Обивця їхав за якихось 100 метрів попереду. Він їхав пологом, не кваплячись і дотримуючись усіх знаків. Схоже було, що погоні він не сподівається. Ми проминули базар, на ніч зривався вітер, сніг падав і не танув. Я плентався у правім ряду, намагаючись не трапляти тому дравові на очі. Ми приїхали в монастир до і звернули в глуху безлюдну вуличку. Тут популясте авто так наддало ходу, що за хвилі його на силу боже вдалося розведіти. За два квартали попереду, притулившись до хідника, стояло таксі. І авто, обвинувши поворотом, гойднулось і об'їхавши. Таксі вкотилося у якийсь двір. Стандартна схема втомлено подумав я. Викрадене авто наїзд, а тоді машину кидають у якусь провулку. У кружелянні сніжинок видно було, як з двору, мов обпечено вискочила кремезна постать у шкіряній курці в червоно-чорному адідасівському костюмі. Грюкнули дверцята, і таксі рвонуло вперед. Я наддав ходу. Ми вихопилися на бульвар, і машина застривала на трамвайних коліях. Попереду спалахнув світлофор. Я газунув, обігнав якогось пікапа і м'яко пригальмував одразу ж за таксі. Тоді він кнув кобру і одночасно магнітофон примітка,